Північне Сяйвон Частина перша Оксфорд Розділ перший Каравка Токаю Ліра. Її Деймон скрадалися напівтемним залом, тримаючись поближче до стіни, щоб їх не побачили з кухні. Примітка. Деймон. У світі північного сяйва частина людини, її сутність, втілена у тваринну подобу, зазвичай протилежної, ніж людина статі. Три великі столи тягнулися через увесь зал і були вже накриті. Срібний і скляний посуд виблискував останніми променями сонця, а довгі лави стояли відсунуті й чекали на гостей. Портрети колишніх магістрів висіли на стінах, огорнуті в сутінь. Ліра підійшла до помосту, озирнулась на відчинені двері кухні і, нікого за ними не побачивши, піднялась до високого столу. Тут прибори були не срібні, а золоті, і поруч стояли не дубові лави, а чотирнадцять стільців із червоного дерева з оксамитовими подушками. Ліра зупинилась біля стільця магістра і легенько вдарила нігтем по найбільшому келиху. Чистий кришталевий дзвін розлився по залу. «Не пустуй!» – шепнув їй Деймон. «Поводься чемно. Її Деймона звали Пантелеймон, і зараз він мав подобу темно-брунатного нічного метелика, Майже непомітного в сутінках. Там такий галас на кухні, шепнула Ліра у відповідь, а економ не з'явиться тут до першого дзвінка не бійся. Втім, вона накрила лункий кришталь долонею, а Пантелеймон пурхнув до прочинених дверей відпочивальні на протилежному кінці помосту. Він повернувся за мить. «Там нікого нема», – прошепотів Метелик, – «але треба поквапитись». Ховаючись за високим столом, Ліра шуснула до відпочивальні, випросталась там і роззернулась довкола. Єдине світло йшло від каміна, в якому горіли дрібно нарубані дрова, викидаючи в комен фонтани іскор. Більшу частину життя Ліра прожила в коледжі, але відпочивальні ніколи не бачила. Тільки науковцям і їхнім гостям дозволялося в неї заходити. Жінок туди не пускали. Навіть служниці не мали права тут прибирати. Це міг робити лише Дворецький. Пан Телеймон сів дівчинці на плече. Ну, щаслива, можемо йти. Дурниці, я ще не роздивилась. Це була велика кімната з овальним столом із полірованого палісандра, на якому стояли каравки й келихи, а також срібний кальян із колекцією люльок. Поруч на буфеті невеличка жаровня й кошик із маковими коробочками. А вони тут не зле відпочивають, правда, пане? шепнула Ліра. Вона сіла в один із зелених шкіряних фотелів. І він був такий глибокий, що дівчинка майже лежала в ньому, однак сівши рівно, підібгала ноги та стала розглядати портрети на стінах. Якісь стародавні науковці, усі в мантіях, бородаті й похмурі, вони суворо й докірливо дивилися з рам. «Як думаєш?» «Про що вони тут розмовляють?» – запитала Ліра чи радше, кажучи. Тільки почала запитувати, бо не встигла завершити фрази, як за дверима почулися голоси. Закрісло. Швидше!» – писнув пан Телеймон, і дівчинка вмить зіскочила з крісла і причаїлася за ним. «Це було не найкраще місце для сховку». Крістос стояло в самому центрі кімнати. Але якщо сидіти тихо... Двері відчинились, і світло в покої побільшало. Хтось уніс лампу і поставив її на буфет. Ліра побачила ноги у темно-зелених штанах і блискучі чорні черевики. Служник. Низький голос... Промовив, лорд Азріель уже прибув. Це був магістр. Затамувавши дихання, Ліра дивилась, як деймон служника, пес, як у переважної більшості слуг. Швидко підбіг і всівся біля ніг своєї людини, а потім показалися й ноги магістра у приношених в чорних черевиках, як завжди. Ні, магістре, відповів Дворецький, і ніяких новин з аеродока. Мабуть, він приїде голодний. Проведіть його одразу до залу, гаразд? Слухаюсь, магістре. Ви налили для нього токаю? Так, магістре, вино... 1898 року. Як ви й казали, його світлість вельми небайдужі до цього вина. Я пам'ятаю. Добре. Можете йти. Вам потрібна лампа, магістре. Так. Залиште її. Протягом вечері не забувайте, будь ласка, підкручувати гніт. Дворецький злегка вклонився і рушив до дверей. Його Деймон слухняно подріботів слідом. Зі свого не надто потаємного сховку Ліра підглядала, як магістр підійшов до великого дубового гардероба, зняв із очка мантію і з зусиллям одягнув її. Це був чоловік могутньої статури, та йому було вже далеко за 70, тож рухався він повільно і важко. Його Деймон мав подобу ворони, і щойно магістр одягнув мантію, як птаха зіскочила з гардеробної шафи і усілася на своєму звичному місці – на правому плечі магістра. Відчувала тривогу Пантелеймона, хоч він не зронив ні звуку. Сама вона була приємно збуджена. Лорд Азріель, про якого згадав магістр, був її дядьком. Вона захоплювалася ним і дуже його боялась. Подейкували, що він обертався у великій політиці, брав участь у секретних дослідженнях, у далекій війні. І з'являвся в коледжі завжди несподівано. Вдачі він був крутої. Якщо застане її тут, чекай суворого покарання. Втім, це ще можна було якось пережити. Але те, що сталося потім, змінило геть усе. Магістр дістав із кишені згорнутий папірець І поклав його на стіл Із каравки, наповненої золотавим вином Витягнув корок Розгорнув папірець і тоненькою цівкою Висипав із нього порошок просто в каравку Далі зім'яв папірець і кинув у вогонь Відтак дістав із кишені Олівчик і став розмішувати вино Він розмішував його доти, доки порошок не розчинився повністю А тоді взяв корок і заткав каравку Його деймон тихо каркнув Магістр відповів йому в півголоса Обвів приміщення поглядом каламутних, прихованих за каптором очей, і вийшов із кімнати. «Пане, ти бачив?» «Звісно, бачив. Тікаймо швидше, поки економ не прийшов». Але тут пролунав дзвінок. «Це для економа!» «Ах, нула ліра, я гадала, в нас більше часу!» Пантелеймон швидко пурхнув до дверей залу і так само швидко повернувся. «Економ уже там», – сказав він, – «а в інші двері ти не вийдеш!» Інші двері, ті, якими увійшов і в які вийшов магістр, вели в коридор між бібліотекою і світлицею. Зараз у ньому юрмилися науковці, вдягали мантії, щоб іти на вечерю, або квапилися залишити свої папери та портфелі у світлиці, аби вирушити до залу. Ліра планувала вийти тим самим шляхом, яким зайшла, розраховуючи на ті кілька хвилин, що залишалися перед дзвінком для економа. І якби вона не побачила, як магістр висипав порошок у каравку, то, певно, ризикнула б наразитися на гнів економа або спробувала б шкурнути в залюднений коридор. Але вона була приголомшена і розгубилась. По мостам загупали важкі кроки. Економ ішов сюди перевірити, чи готова відпочивальня, щоб науковці могли насолодитися маком і вином після вечері. Ліра метнулась до дубового гардероба, відчинила його і заховалася всередині, встигнувши зачинити дверцята саме тоді, як економ увійшов до кімнати. За пантелеймона вона не хвилювалась, у покої панували сутінки, і він легко міг заповсти під крісло. Почулося важке дихання економа. Крізь шпарину в нещільно зачинених дверцятах дівчинка побачила, як чоловік поправляв люльки оглядав каравки та келихи. Потім пригладив волосся на скронях і щось сказав своєму Деймону. Економ був служником, тож Деймон його мав подобу собаки, але служником старшим, тому й пес мав вигляд відповідний. Це був рудий сетер. Здається, собака відчув присутність стороннього, однак, на превелике щастя Ліри, до гардероба не підійшов. Вона боялась економа, він уже двічі лупцював її. Ліра почула тоненький шепіт, пан Телеймон був поруч. «Тепер нам тут сидіти, чому ти мене не слухаєшся?» Дівчинка не відповіла. Поки економ не вийшов. Це був його обов'язок – обслуговувати високий стіл. Ліра почула, як науковці заходять до залу. Гомін голосів, човгання ніг. І добре, що не послухалась. Інакше б ми не побачили, як магістр підсипав отруту у вино. Пане! Це був той самий токай, про який він запитував у Дворецького. Вони хочуть отруїти лорда Азріеля. Звідки ти знаєш, що це отрута? Та звісно, отрута. Пам'ятаєш, він наказав Дворецькому вийти з кімнати, а потім висипав порошок. Якби все було невинно, то навіщо відправляти Дворецького? І я точно знаю, щось тут не так. Тут замішана політика. Слуги ще почуться про це вдень і вночі. Пане, ми можемо відвернути вбивство. Яка дурня, ну, що ти мелеш, як ти висидиш чотири години в цьому тісному ящику. «Я злітаю в коридор і гляну. Може, там нікого нема?» Він спурхнув із плеча і маленькою тінню про майну у світлій щелині. «Так не можна, пане. Я залишаюсь. Тут є ще одна мантія. Простелю долі та всядусь на неї. Я маю побачити, що тут таке!» Вона сиділа навпочивки. Обережно підвелася, намагаючись не зачепитися за гачки і не зачинити шуму. Гардероб виявився більшим, ніж вона собі уявляла. Там висіло кілька мантій із каптурами переважно шовкових, деякі оздоблені хутром. «Цікаво, чи всі вони магістрові?» – прошепотіла Ліра, коли йому дають Чергове почесне звання, то, певно, дарують і нову мантію. От він їх тут і тримає. Пане, ти справді думаєш, що то була не отрута? Ні, пролунала відповідь. Я думаю так само, як і ти. А ще я думаю, що це не наше діло». Я думаю, що найбільша дурниця, яку ти можеш впороти в своєму житті, це вскочити в цю халепу. Нам нема чого тут робити. Не будь ідіотом. Я не можу просто сидіти і дивитися, як вбивають мого дядька. То ходімо звідси. Пане, ти боягуз. Звісно, я боягус. Цікаво, а що ти будеш робити? Вискочиш і вирвеш келих із його тремтячих пальців? Який в тебе план? Нема у мене ніякого плану. І ти чудово це знаєш, огризнулась Ліра. Але після того, що я побачила, у мене немає вибору. Ти взагалі знаєш, що таке сумління? Як я можу просто піти і бити байдики в бібліотеці чи деінде, знаючи, що тут коїться? Ось цього я точно не зроблю, обіцяю. Ти хотіла цього від самого початку, сказав Пантелеймон, трохи помовчавши. Ти хотіла заховатися тут і підглядати. Чому я не здогадався раніше? «Гаразд! Хотіла!» – погодилась Ліра. «Усім відомо, що тут коїться щось секретне, якийсь ритуал або що. І я хотіла знати, що тут відбувається. Це не наше діло. У них секрети, то хай собі ними бавляться. Вони старші, ми маємо їх поважати». Кованки, шпигування – це все дурні дитячі витівки. Я знала, що ти так скажеш. Все, годі не скигли. Певний час вони сиділи мовчки. Ліра крутилась на твердій підлозі гардероба. Пантелеймон, упевнений у своїй правоті, ображено сіпав своїми тимчасовими вусиками, сидячи на одній із мантій. В голові вирували міряди думок. Дівчинка б радо поділилася ними з Деймоном, але в неї теж була гордість. Нічого. Спробує обійтись без нього. Найбільше їй дошкуляла тривога. І то тривога не за себе. Вона не вперше встрягала в пригоди, навіть звикла до них. Але цього разу ішлося про лорда Азріеля. Та й взагалі, що це все означає? Дядько нечасто з'являвся в коледжі, і той факт, що він прибув зараз, у час гострої політичної кризи, наводив на думку. Він приїхав не лише поїсти, попити й покурити з давніми друзями. Ліра знала, і лорд Азріель, і магістр, Обидва входили до Державної Ради, до радчого органу при прем'єр-міністрові. Тож, можливо, все це якось пов'язано? Хоча, з іншого боку, засідання Державної Ради відбувалися в палаці, а не у відпочивальні Джордан-коледжу. Тим часом коледжем блукали чутки, слуги шепотілися постійно. Подейкували, що тартари вдерлися до Московії і сунуть на північ, на Санкт-Петербург, аби заблокувати Балтійське море і взяти під контроль всю Західну Європу. А лорд Азріель був саме на далекій півночі. Коли вона бачила його рік тому, він якраз готувався до експедиції в Лапландію. «Пане!» – прошепотіла Ліра. Що? Як гадаєш, війна буде? Поки що ні. Лорд Азріель не приїхав би на цю вечерю, якби війна мала бути за тиждень. Я теж так думаю. А потім Цс, хтось іде. Ліра припала до щілини. Це був дворецький. Він прийшов перевірити лампу, як йому й наказав магістр. У світлиці і бібліотеці користувалися анбаричним світлом, проте науковці віддавали перевагу давнім лігроїновим лампам, бо від них світло було м'якшим, і саме така лампа стояла у відпочивальні. За життя магістра ніхто не мав права міняти цю традицію. Дворецький підкрутив гніт, поклав у камін поліно і, уважно прислухаючись до гамору в залі, узяв із кальяна жменю листя. Тільки-но він поставив накривку від кальяна на місце, як ручка коридорних дверей різко клацнула, служника ж підскочив від несподіванки. Ліра ледве стримала сміх. Дворецький хутко запхав листя в кишеню і розвернувся. «Лорде Азріелю!» – вигукнув він. У Ліри по спині пробіг холодок. Їй не було видно дядька, і вона намагалась побороти бажання змінити позу. «Добрий вечір, Врене!» – мовив лорд Азріель. Ліра завжди слухала цей голос зі змішаним почуттям захвату й страху. Я запізнився на вечерю. Я почекаю тут. Дворецький стояв ні в сих, ні в тих. Гості мали право заходити до відпочивальні лише у присутності магістра, і лорд Азріель знав про це. Але він так промовисто зиркнув на випнуту кишеню Дворецького, що той вирішив не заперечувати. «Чи можу я доповісти магістрові, що ви прибули, мілорде?» «Було б не зле. І принесіть мені кави!» Дворецький уклонився і квапливо вийшов. Його деймон слухняно почемчакував за ним. Лірин дядько підійшов до каміна, здійняв руки вгору, Потягнувся і позіхнув, не наче лев. Він був у дорожньому одязі. Ліра згадала. Вона завжди згадувала це, коли бачила свого дядька. Як сильно вона його боялась. Не було й думки про те, аби вислизнути з шафи непоміченою. Треба сидіти тихо і надіятися невідомо на що. Біла пантера, Деймон Лорда Азріеля, стояла позаду господаря. «Ти будеш показувати знімки тут?» – тихо спитала пантера. «Так, тут менше метушні, ніж у лекційному театрі. Вони захочуть побачити зразки, то я пошлю за воротарем». «Невдалий час, Стельмаріє». Тобі треба відпочити. Лорд Азріель простягнувся в одному з крісел, і Ліра не бачила його обличчя. А вже ж, а вже ж, мені ще й перевдягтися треба. Є, мабуть, приписи стародавнього етикету, за якими вони можуть оштрафувати мене на дюжину пляшок, бо я, бач, одягнутий невідповідно. А ще мені треба... «Поспати. Три дні, не менше. Та річ у тім, що...» У двері постукали. Увійшов дворецький зі срібною тацею. На ній стояли кавник і філіжанка. «Дякую, Врене», – сказав лорд. «У цій каравці токай?» «Магістр наказав приготувати спеціально для вас, мілорде» відповів дворецький залишилось три дюжини пляшок урожаю 98-го року все добре колись закінчується поставте тацю біля мене ага і попросіть воротаря принести два ящики я залишив їх на вході сюди мілорде так друже «Сюди! А ще мені треба екран і проєкційний ліхтар. Так само тут і так само зараз!» Дворецький розкрив рота від здивування та все ж зміг опанувати себе, не висловивши ні запитання, ні заперечення. «Врене, ви забуваєтесь!» – зауважив лорд Азрель. «Не запитуйте нічого, просто робіть!» «Як я сказав». «Слухаюсь, мілорде», – відповів Дворецький. «З вашого дозволу, мілорде, я, мабуть, повідомлю про ваші плани містера Коусона, бо інакше це буде для нього трохи несподівано. Ви розумієте, про що я?» «Добре, скажіть йому». «Містер Коусон». Економ. Між ним і Дворецьким було давнє і запекле суперництво. Економ вважався старшим за рангом, але Дворецький мав більше можливостей запобігти ласки в науковців і користувався цими можливостями повною мірою. Похизуватися перед економом, показати, що він в курсі всіх подій у відпочивальні – це було для нього за щастя. Дворецький уклонився і вийшов. Ліра дивилась, як дядько налив собі філіжанку кави, випив її одним ковтком, потім налив другу і тепер пив повільніше, помалу. Вона не від цікавості. Ящики зі заразками? Проєкційний ліхтар? Що він мав показати таке нагальне і важливе? Лорд Азріель підвівся з крісла і відійшов від каміна. Вона побачила його наповен зріст і була здивована. Як разюче він відрізнявся від пухкого дворецького, від сутулих і слабосилих науковців! Лорд Азріель був високий, із могутніми плечима чоловік, мав суворе, смагляве обличчя і очі, які, здавалося, палахкотіли лютим сміхом. Це було обличчя людини, якій маєш або підкоритися, або ворогувати з нею, обличчя людини, яка не потерпить ні покровительства, ні жалощів. Всі рухи лорда Азріеля були величні й плавні, немов у дикого звіра, та й сам він у цій кімнаті був схожий на дикого звіра, якого закрили в тісній клітці. Зараз на леці в нього застиг замислений і відсутній вираз Біла пантера притулилась головою йому до пояса. Він мимохідь глянув на неї, відвернувся і підійшов до столу. У ліри все опустилося всередині. Лорд Азріель витягнув корок із каравки і налив у келих токай. Ні! Приглушений крик вирвався перше, ніж вона встигла його стримати. Лорд Азріель Обернувся. «Хто тут?» Ліра не витримала. Вона вискочила з гардероба і вибила келих із його долоні. Вино розхлюпалося на стіл. На килим келих упав і розбився. Дядько схопив її за зап'ястя і боляче скрутив руку. «Ліро, якого біса?» «Пустіть мене, і я скажу». Я тобі руку зламаю, як ти сміла сюди прийти? Я вам життя врятувала. На якусь мить вони завмерли на місці. Дівчинка, що сціпила зуби від болю, аби не закричати, і чоловік, насуплений, мов гроза, що навис над нею. – Що ти сказала? – перепитав він тихіше. – Вино отруєне. Витиснула вона крізь ціплені зуби. Я бачила, як магістр всипав туди порошок. Він розтиснув руку. Ліра впала. Пантелеймон вилетів із шафи і сів їй на плече. Дядько, тамуючи лють, свердлив її поглядом, а вона не зважувалась глянути йому в очі. Я... Прийшла подивитися на цю кімнату, сказала Ліра. Я знаю, цього не можна робити, та я хотіла вже йти, коли почула кроки магістра. Заховатися можна було лише в гардеробі, і я побачила, як він висипав порошок. Якби я не... У двері постукали. Це, мабуть, воротар, стишив голос лорд Азрель. Давай назад у шафу. «Тільки рухнись, мені там, присягаюся, ти пошкодуєш, що народилась!» Ліра кинулась до гардероба і щойно встигла причинити дверцята, як лорд Азріель крикнув «Заходьте!» Справді, це був воротар. І «Сюди, мілорде!» Вона побачила літнього чоловіка, він стояв у дверях і не знав, що робити далі. Позаду нього виднівся великий дерев'яний ящик. «Все правильно, шатери!» – озвався лорд Азрель. «Заносьте сюди і ставте під стіл!» Ліра трохи розслабилась і дозволила собі звернути увагу на біль у плечі та зап'ястці. Цього болю було досить, щоб заплакати, і вона заплакала б, якби була рюмсою». Натомість дівчинка сціпила зуби і примостила руку зручніше. Брязкіт розбитого скла, плюскіт розлитої рідини. Або дай тобі, шатере, старий дурню, глянь, що ти накоїв. Ліра добре все бачила. Дядько скинув каравку стокаєм зі столу, але зробив це так, щоб здавалося, ніби її зачепив воротар. Старий служник обережно поставив ящик на підлогу і заходився просити вибачення. «Даруйте мені, мілорде, я, я, мабуть, підійшов ближче, ніж думав. Принесіть щось, аби прибрати цей безлад. Швидше, поки вино не ввібралось у килим». Швейцар і його юний помічник квапливо вийшли з кімнати. Лорд Азріель підійшов до гардероба. Раз ти вже тут, то можеш бути корисною. Коли прийде магістр, не спускай з нього очей. Якщо розкажеш мені дещо цікаве, я спробую зробити так, щоб у цій халепі тобі принаймні не стало гірше. Второпала? Так, дядечку. Тільки писни. Я не зможу тобі допомогти. Сама винна. Він відійшов і знову став спиною до каміна. Повернувся воротар зі щіткою, совком, відром і ганчіркою. «Я ще раз прошу пробачення, мілорде. Я не знаю, як так вийшло. Просто приберіть тут». Поки воротар витирав із килима вино, у двері постукали, і в кімнату увійшли дворецький і служник Лорда Азріеля на ім'я Торольд. Вони несли важку дерев'яну скриню з мідними ручками. Вгледівши воротаря, обидва стали як у риті. «Так, це був Токай», – кинув лорд Азріель. «Дуже прикро. А це проєкційний ліхтар Торольди?» Поставте його біля гардероба, добре? А екран повісти навпроти. Ліра зрозуміла, що зможе побачити екран і все, що на ньому будуть показувати. Цікаво, дядько це навмисно придумав? Поки служник розмотував цупку тканину і закріплював її на рамці, вона шепнула. «Бачиш, варто було приходити сюди, хіба ні?» «Може, й так», – стримано шепнув Пантелеймон. «А може, й ні?» Лорд Азрель стояв біля каміна, допиваючи залишки кави і похмуро спостерігаючи, як Торольд відчинив скриню із проєкційним ліхтарем, зняв кришки з лінз і зазирнув у резервуар із машинним маслом. «Масло повно, мілорде», – сказав він. «Покликати техніка?» Ні, я сам усе зроблю. Дякую, Торольде. Врене, вони вже повечеряли. Гадаю, завершують, мілорде, відповів Дворецький. Якщо я правильно зрозумів містера Коусона, магістр і його гості не баритимуться, бо знають, що ви тут. Я можу забрати тацю. Забирайте. Слухаюсь, мі лорде. Злегка вклонившись, дворецький узяв тацю і вийшов. Торольд пішов за ним. Щойно двері зачинилися, лорд Азріель зиркнув на гардероб, і Ліра фізично відчула силу його погляду, наче це була стріла або спис. Дядько відвернувся і щось тихо сказав пантері. Вона підійшла і сіла біля нього. Граційна, сторожка і небезпечна. Зелені очиська оглянули всю кімнату і одночасно із чорними очима лорда Азріеля обернулися до дверей, коли клацнула ручка. Ліра дверей не бачила, вона лише почула, як зітхнув той, хто увійшов до кімнати. Магістре, сказав лорд Азріель, так, я повернувся, ведіть сюди гостей, я маю показати дещо дуже цікаве